Feciorii croitorului de frații Grim A fost odată un croitor și croitorul ăsta avea trei feciori, iar ca avuție o singură capră. Și fiindcă din laptele ei se hrăneau toți ai casei, trebuia să-i se dea nutrez din pelșuc și să fie dus în fiecare zi la păscut. Cei trei feciori ai croitorului îndeplineau treaba asta cu rândul. Într-o zi, cel mai mare dintre frați, Duse capra în curtea bisericii, unde s el că era iarba mai înaltă și mai grasă, și o lăsă să pască și să zburde în voie toată ziulica. Seara, când veni vremea să se întoarcă acasă, flăcăul prinse să o ntrebe tu sătulă capră?" și capra răspunse, Prea tu zău așa, nici o frunză n-aș mai vrea, Be, be! Păi atunci să mergem acasă," îi spuse flăcăul și apucându-o de funie, o duse în staul și o legă zdravă de un stâlp. Eh," întrebă croiturul cel bătrân, Capra a păscut de ajuns?" Dar altfel cum?" răspunse feciorul. A păscut până n-a mai putut, nici o frunză n-a mai vrut." Bătrân era cam neîncrezător de felul lui și vrut să audă chiar din gura caprei de ea adevărat sau nu. De aceea se duse în staul, mângâie capra și o întrebă, Ierse să tulă capră?" Și capra răspunse, Cum să mă fi săturat când prin șansuri m-a purtat? Nici o frunză n-am gustat. Be, be, ce mi-aud urechile?" strigă croitorul și se repezi în casă unde prinsă să mi-ți locărească pe fecior să deimerseră fulgii. Bine, măi, minciunosele, mi-ai spus că biata capra ei sătulă și când colo ai lăsat-o să flămânzească toată ziua." Și în mânia lui puse mâna pe cotul de croitorie din perete și l-alungă pe flăcău din casă potopindu-l sub lovituri. A doua zi venit rândul celui de-al doilea dintre frați. Căuta el ce căuta un loc mai bun pentru păscut, înspre o margine a grădinii, unde creșteau ierburi înalte și grase. Și duse capra în să se pască după pofta inimii. Iar atât de mult îi plăcu iarba aceea că o tunse cu dinții, nu alta, până ce nu mai rămase un fir. Seara când s-o aduc acasă, flăcăul prinse s-o întrebe, Capra, ești tulă? Și capra răspunse, Prea tulă zău, așa, nici o frunză n-aș mai vrea. Be, be. Atunci hai să mergem acasă, îi spuse băiatul. Mână capra spre casă și cum a ajuns o și legă în staul de un stâlp. Eh, întrebă croitorul cel bătrân, capra a păscut de ajuns? Dar altfel cum? răspunse feciorul. A păscut până n-a mai putut nicio o frunză n am mai vrut Croitorul nu se bizuie însă pe spusele feciorului Ci se duse în staul și întrebă capra Ești sătulă capre? Și capra răspunse Cum să mă fi săturat când prin șanțuri m a purtat? Nici o frunză n-am gustat be, be, Nemernicul Țipă croitorul să lase o făptură atât de blândă să flămânzească Se repezi în casă ca o furtună Și trase flăcăului câteva cu cotul de croitorie că îmi pare că nu le-a uitat nici acum și după aia îl dădu pe ușa afară. Și iată că veni și rândul celui de-al treilea fecior. Acesta se strădui să rânduiască lucrurile cât mai bine și, după ce căută el o bucată de vreme, alese un tufiș cu frunzișul mai des și lăsă capra să mănânce după cum e o fi chefu. Seara, când fusese să se întoarcă acasă, flăcău prinse s o întrebe: Ești tulă capră?" Și capra răspunse, Prea să tulă, zău așa, nici o frunză n-aș mai vrea." be atunci, hai să mergem acasă, o îndemnă el. O mână apoi spre staul și o legăzd drava de un stâlp. Eh, întrebă croitorul cel bătrân, e da capre să pască de ajuns? Doar altfel cum? Răspunse flăcău. A păscut până n-a mai putut, nici o frunză n-a mai vrut. Dar croitorul nu se încreză în vorbele flăcăului și, ducându-se în staul, o întrebă, ești să tulă capră. Dar, cum era haină din fire, capra a început să toarne la minciuni. Cum să mă fi săturat când prin șanțuri m-a purtat? Nici o frunză n-am gustat. Bă! Ah, blestemată sămânță de mincinoși, țipă croitorul. Unul e mai târ' e breu decât celălalt, iar de făcut nu-și face niciunul datoria, dar lasă, nu o să mă mai prostiți voi multă vreme. Și în culmea mâniei se repezi în casă și tăbăci atât de rău pielea bietului băiat cu cotul de croitorie, că acesta o șterse afară, luând-o la sănătoasă. Hai, făptoră dragă, ca să te duc chiar eu însumi la păscut. O luă de funie și alesese cu grijă un loc mai bun, cu hățișuri înverzite. Și după ce se înfruptă ea bine, o mână pe imașul oilor într-o râpă și o tot duse apoi prin alte locuri unde le place atât de mult caprelor să pască. Eh, acu' satură o dată, odată, că prea ai postit, zise el, și o lăsă să pască până aproape de seară. Când se lasă bine amurgu, o întrebă: Ești să tulă capră? Și capră răspunse: Prea să tulă, așa, nici o frunză n-aș mai vrea. Hai Haide atunci, îi spuse croitorul și, ajungând acasă, o duse în staul unde o legă bine de un stâlp. Făcu câțiva pași să iasă afară, dar parcă aducându-și aminte de ceva, se întoarse din nou și îi spuse caprei cu bucurie în glas: „E acum cred că ești și tu să nu-i așa? Dar răutăciosul Dobitoc nu se purtă nici cu el mai a cătării și răspunse după cum îi era obiceiul. Cum să mă fi săturat când prin șanțuri mai purtat? Nici o frunză n-am gustat. Behehe. Când auzi un astfel de răspuns, croitorului să-i vină rău, nu altceva. Făcu ochii mari de uimire și rămase o clipă buimăcit. Și de-abia atunci își dădu el seama că își alungase fără pricină veciorii din casă. Așteaptă numai făptură nevrednică ce ești," strigă el. Ca să te alung pentru nerecunoștința ta ar fi prea puțin, dar o să te însemn ca să-ți pofta să te mai arăți printre prea cinstiții croitori." Se repezi în casă, luă de acolo lucrurile care erau de trebuință și săpunind capra pe frunte, îi rase părul ca în palmă și fiindcă i-ar fi făcut prea mare cinste să o mânguie cu cotul, luă biciu și atât de rău, că scăpând de mâna lui, capra fugim în pământul. Acum bietul croitor rămăsese cu adevărat singur el în toată casa și din această plicină o adâncă mâhnire îi negura inima. Tare ar mai fi dorit să-și aibă din nou acasă, dar nimeni nu știa încotro o apucaseră. Cel mai mare intrase ucenic ca un întâmplar. Munci era acolo cu râvnă și pricepere și când se împliniră anii de ucenicie și veni vremea să plece în altă parte, stăpână să i-dărui o măsuse de lemn de brad. La înfățișare masa asta era la fel ca toate mesele, dar vezi că avea pe deasupra o însușire năzdrăvan. Dacă o puneai dinainte și spuneai, așterne de masă, de îndată o vedeai că se acoperă cu un ștergar de pânză cum e spuma, și te pomeneai drept în față cu un blid, cu un cuțit și o furculiță, iar de jur împrejur, cât încăpea, masa se încărca de străchin cu fripturi și un ditai paharul cu vin roșu scânteia de-ți ochii. Când văzut flăcă una ca asta, ce se zise el? De acum încolo nu o să mai duc eu grijă de nimic până la sfârșitul zilelor mele și plin de voioșie porni să colinde lumea după bunul său plac. Nu se mai sinchisea de era hanul bun sau rău, sau de a avea să găsească sau nu de mâncare. Ba câteodată nici nu mai căuta adăpost la vreun han, ci sub acoperișul cel albastru al cerului, pe câmp, în pădure sau pe câte o pajiște, după cum se ne lui. lui, dădea jos măsuța din spinare, o punea frumos el dinainte și doar atât spunea, aștepne de masă. Și masa se încărca cu tot ce-i poftea inima. Într-un târziu îi trecu flăcăului prin minte să se întoarcă la taică, sub căruia de bună seamă îi se domolise de mult mânia și avea să-l primească bucuros și să se minuneze de măsusa cea năzdrăvană. Și s-a întâmplat ca, în drum spre casă, să poposească la un han plin de călători. După ce îi dă dură binețe, călătorii îl poftiră să se împărtășească din bucatele lor, arătându-i că era slabă speranță ca la bucătăria hangiului să mai găsească ceva de alegurii. Vă mulțumesc din inimă, răspunse tâmplarul, dar n-aș vrea să mă înfrupt din puținul pe care l-aveți, mai bine poftiți domniile voastre la masa mea. Drumeție începura a râde, crezând că șuguiește, dar flăcăul pe data așeză măsuța în mijlocul odăiei și spuse, așternă-te masă. Și ca prin farmec, se-i viră pe masă tot soiul de bucate, una mai gustoasă decât alta, pe care hangiul n-ar fi fost în stare să le pregătească niciodată. Și mirosul lor îmbietor începusă gâdele plăcut nările oaspeților. Nu vă codiți, băi, oameni buni!" îmbietă-mi plaru. Poftiți și luați loc!" Încredințându-se că nu o spune în șagă, oaspeții nu mai așteptară să imbi o dată își apropiară scaunele de măsuță, apucară cuțitele și se porniră să înfulece cu lăcomie. Doamne, ce se mai minunau toți, văzând cu câtă iuțeală se schimbă străchinile de îndată ce se golesc de mâncare. Hangiul, care între acest timp stătea într-un colț și privea la toate astea, nu se mai putu stăpâni de oimit ce era și în sinea lui răzicea zicea că un astfel de bucătar îndemânatic ar prinde tare bine lui templarul și oaspiții săi o tot într-o petrecere până noaptea târziu. În cele din urmă se culcară și flăcăul nostru se grăbi să facă același lucru, dar mai înainte de a adormi, își așeză măsuța năzdrăvană lângă el, la perete. În vremea asta, muncit de gânduri viclene, hangiul nu putea să închidă un ochi. Își aminti deodată că în cămara lui cu vechituri, Zăceau o măsuță care se mâna leit cu măsuța tâmplarului și-și făcu pe loc un plan numai bun. Scoase încetișor măsuța de acolo și o schimbă cu cea fermecată. A doua zi templarul plăti cât se cuvenea pentru găzduire și luându-și măsuța în spinare, o porni la drum fără să bănuiască nimic. Pe la amiază ajunse acasă și tai căsul primi cu cea mai mare bucurie. Ia spune-mi, dragă băiete, ce ai învățat cât ai fost printre străini?" Am învățat întâmplărietate, răspunse feciorul. Bun, meșteșug, în cuvință bătrânul, dar e vorba cu ce te-ai ales de pe unde ai umblat. Lucru cel mai de preț pe care l-am adus e măsuța asta." Croitorul o cercetă pe toate părțile și apoi spuse, Cu asta nu mi se pare că ai avea de ce să vești. Ea o măsuță veche ca oricare alta." Ba nu-i chiar așa, răspunse flăcăul, asta e o masă fermecată. De câte ori mi-o pun dinainte și îi spun așternete masă, pe loc apar pe ea cele mai alese bucate și un vin care-ți bucură inima. Poftește toate rudele la masă și toți prietenii să se și să se veselească și ei odată, fiindcă măsuța asta o să-i sature pe toți. De dată ce se adunară oaspeții, flăcăul așeză măsuța în mijlocul odăi și îi zise, Aștere-te masă, dar vezi că măsuța rămase tot atât de goală ca orice altă masă care nu a vorba de vorbă omenească. Biata calful de tâmplar își seama atunci că cineva îi schimbase măsuța și se rușină peste măsură la gândul că se dovedise mincinos în fața tuturor. Rudile începură a lua în râs care mai decare și până la urmă trebuie să se întoarcă pe la casele lor așa cum veniseră fără să fi mâncat sau să fie băut ceva. Bătrânul fu nevoit să se apuce iar de cărpăceală ca să-și poată câștiga pâinea, iar feciorul se învoie să slujească la un templar ca să dea și el un ajutor în casă. Cel de-al doilea fecior nimerise la un morar și se tocmi cu acesta să-l învețe meseria. Când împlini anii de ucenicie, meșterul îi zise... Fiindcă te-ai purtat bine și te-ai dovedit vrednic în toate, îți dăruiesc un măgăruș. Dar ea aminte că nu-i un măgar ca toți măgare. Nici nu trage la căruță și nici nu duce saci în spinare. Atunci la ce-i bun? întrebă calfa. Scuipă aur! Asta face, răspunse morarul. Cum pui sub el o țoală și îi strigi urechile dă drumul! Odată vezi că nea semuitul dobitoc începe să verse aur și pe gură și pe la spate. Ăsta zic și eu, dar cu moară adevărată. Și mulțumindu-i din suflet morarului, flăcăul o porni în lumea largă. Ori de câte ori îi trebuia bani, n-avea decât să strige măgărușului, urechilă, dai drumul, că galbenii începeau să curgă ploaie. Și singura lui ostenal era să-i culeagă de pe jos unde se nimerea să fie, se îndesea să cumpere ce era mai de soi, și cu cât lucru era mai scump, cu atât avea la el mai multă căutare. Și cum să nu se fi purtat așa când era punga veșnic doldora? După ce coalindă el câteva vreme lumea, își zise într-o bună zi, cred că e timpul să mă întoarcă acasă. Dacă eu-i aduce lui taica măgărușul ăsta care scuipă aur, cu siguranță că o să-i treacă mânia și o să mă primească bucuros. Dar vezi că întâmplarea făcu să se abată pe la același han unde fusese găzduit și fratele său, căruia hangiu îi schimbase măsuța fermecată. Feciorul își ținea măgarăușul de funie și când hangiu vrusă să-i ia, să-l ducă la grajd, acesta l-o opri. O, te mai ostenibre, omule, las că duc eu însu măgar la grajd și o să-l cu mâna mea, fiindcă trebuie să știu în orice clipă unde să-l găsesc." Lucrul ăsta i se părut cam ciudat hangiului, dar până la urmă gândi în sinea lui că flăcăul nu a fi stânt tocmai bine cu banii și că de aceea își îngrijește singur măgărușul. Gândi el așa o vreme, dar atunci când drumețul scoase doi galbeni din buzunar, poruncindu-i să-l spăteze cu ce are mai ales, hangiul făcu ochi mari și nu știu ce să mai creadă. Dar cum era un pișicher și jumătate, socotico să afle el răspunsul mai târziu și porni în cea mai mare grabă să-i aducă cele dorite. După ce se ospătă, Drumețul întrebă pe Hangiu cât îi datorează și acesta nu se sfii de fel să-l încarce la socoteală, ba chiar îl și scoase dator cu câțiva galbeni. Drumețul se căută prin buzunar, dar vezi că aurul îi era pe sfârșite. Fii bun, jupune și așteaptă-mă aici," zise el. Într-o clipă mă întorc și ți-aduc tot ce-ți De-astă de dată Hangiu nu mai pricepu nimic și cum era curios la culme, se furișă în urma drumețului, iar când îl zărică intră pe ușa grajdului, se cocoță pe o ladă și privește înăuntru prin gaura unei scânduri. Îl văzut pe feciorul nostru aștelând pe jos fața de masă și l-auzit strigând, Urechilă, dă-i drum!" Și pe dată începu măgărușul să verse aur și pe gură și pe la spate, de parcă ar fi plouat pe jos cu galbe. Ei, trecie, își zise hangiul. Dar repede mai face ăsta, calben, o asemenea râșniță care tot macină și nu se mai sleiește niciodată, zău că nu-i de lepădat și nu mi-ar strica nici mie." Drumesul plătit-o datoraș se duse la culcare, dar hangiul pasă să închidă vreun ochi, ca avea el planul lui. Se strecură în grajd în toiul nopții, dezlegă măgărușul cel fermecat și în locul lui legă altul care se în revărsatul zorilor, flăcăul porni la drum, fiind încredințat că duce de funie măgărușul care scuipa aur. Pe la amiază ajunse la casa părintească și când îl văzut taică-su, mai putu de bucurie și îl primi cu drag. Ce meserie ai învățat, fiule?" îl întrebă bătrânul. Meseria de morar, dragă tată," îi răspunse feciorul. Și ce ai adus de prin locurile pe unde ai umblat?" Nimic altceva decât un măgăruș." Mare pricopțială, făcut taică, sunt dezamăgit de ce auzise. Parcă aici ducem lipsă de astfel de dobitoare. Slavă Domnului, că avem destule. Mult mai mult mi-ai fi bucurat sufletul dacă venea acasă cu o căpriță. Dacă vrei să știi, taică, îi răspunse feciorul, măgarul meu nu e un măgar ca oricare altul, e un dobitoc neasemuit care pe aur. E de ajuns să-i poruncesc urechile de drumul, că nu mai decât începe să verse atât aur că umple un cearceaf întreg. Poftește la masă pe toate rudele și o să-i îmbogățesc pe toți, că stă în putere să o fac. Ce aud îmi bucură inimă, băiete, zise croitorul. Asta înseamnă că de aici înainte nu o să mai fiu nevoit să-mi stric ochii migălind cu acul. Și porni în cea mai mare grabă să-și cheme rudele la o De îndată ce i-i văzu adunați, calfa de morar îi pofti să ia loc, întinse pe jos un cearceaf, și-a măgarul în odai. Luați seama la ce s-o întâmpla acum, zise el către rude, și apoi porunci, Urechil, dă-i drumul! Dar vezi că, din păcate, ceea ce cădea pe jos nu era deloc aur. Se dovedea atunci pe loc că bietul dobitoc nu pricepea o boabă dintr-o îndeletnicire pe care nu orice urecheat poate să o cunoască. Calfa de morar își seama că fusese înșelat și se făcu roșu de rușine, din plicină că se arătase mincinos în fața rudelor și, și ceru iertare că le purtase degeaba pe drumuri, iar rudele se întoarseră acasă la, la fel de sărace precum veniseră. Nici vorbă că nici flăcău n-avea de unde nădăjdui vreo schimbare în bine, așa că bătrânul croitor se văzu siliță să împungă mai departe cu acu iar el se tocmit din nou la un morar. Cel de-al treilea frate intrase ca o la un strungar. Și cum este cu ăsta cere pricepere și măiestrie, flăcăului nostru îi trebuie vreme îndelungată ca să-i cunoască toate tainele. În acest timp, frații săi îi aduseră la cunoștință prin câte nenorociri le-a fost dat să treacă, arătându-i de a fi păr în ce echip hangiu îi înșelase pe rând, furându-le darurile fermecate chiar în ajunul întoarcerii lor acasă. După ce strungarul deprinse toate chichițele meseriei, se hotărâ să plece acasă la rosturile lui și fiindcă se purtase bine și cu vrednicie, stăpânul său îi dărui drept răsplată un sac și îi zise Vezi că înăuntru e o măciucă." Asta nu înțeleg de fel, zău. Sacul o să-l iau în spinare, că poate mi-o fi de folos la ceva, dar la ce mi-ar sluji măciuca? Pe păi, tocmai asta voiam să-ți o lămuresc, îi răspunse meșterul. Dacă s-o întâmpla ca vreodată să-ți pricinuiască unii vreun rău, n-ai decât să spui ieși măciuca din sac, că măciuca pe loc sare afară și prinde a juca pe spinare a celora care au îndrăznit să te supere, până ce-i tăbăcește zdravân, de unde să mai pot mișca timp de o săptămână și nu-i slăbești din tăpăceală până ce nu spui măciucă intră în sac. Calfa îi mulțumit din suflet, își aruncă sacul pe umăr și o porni spre casă. Și dacă pe drum se întâmpla ca vreunii să se agațe de el și să-i caute pricină, odată spunea ieși măciucă din sac și măciuca doar atât aștepta. Se repeze asupra lor și le scutura zdravă în surtu pieptarul cu spinare cu tot, fără să le mai dea răga să se dezbrace. Și asta se petrecea cu atâta repeziciune Că până să prins de veste, deși trezeai cu oasele muiate Și într-o seară flăcăul nostru se să ajungă la hanul Unde frații săi fuseseră despuiați de avutul lor Pose sacu pe masă, în așa fel ca să-l aibă la îndemână Și se porne să povestească toate minunățile pe care le-a văzut pe unde a umblat și am mai auzit a el într-un târziu Că prin lumea asta mare s-ar fi aflând o măsuță fermecată Și un măgăruș care scuipă aur și câte altele la fel. Nu zic nu, toate lucruri care mai de care mai de preț, Dar după a mea părere toate la un loc sunt niște bieteni micuri Pe lângă comoara pe care o am aici în sac. Hângiul își ciuli urechile să nu scape un cuvânt. Ce-ar putea să aibă în sac? Se tot frământa el. Te pomenești că o fi plin cu nestemate. Trebuie să mă fac stăpân și pe sac, că nu se poate altfel. Vorba aceea, lucrurile bune pe lumea asta sunt trei. Și uite că mie îmi sunt hărăzite." Veni în sfârșit și ceasul de culcare și drumețul se întinse pe o laviță, având grijă să-și pună sacul la căpătâi. Când s-o cotică doarme în lege, Hangiu se apropie de el în vârful picioarelor și, cu multă băgare de seamă, încerca să-i tragă sacul de sub cap, cu gândul să-l înlocuiască cu altul. Dar strungarul de mult pândea clipa asta, tocmai când se pregătea Hangiu să smucească mai zdravă de sac, odată început să strige, ieși măciuca din sac. Măciuca n-așteptă să-i mai zic dată și pe loc început să miți-l croiască, să miți-l ajusteze, că-i crăpau cusăturile la surtuc de câtă chelfăneală primea. Hangiu prinsea ca din gură de șarpe și cerșea durare, dar cu cât se văicărea mai mult, cu atât măciuca-l croia mai vârtos pe spinare până ce îl storcea cu totul de puteri și îl lăsă lat la pământ. Atunci strungaru îi spuse, să-mi scoți chiar acum măsuța fermecată și măgarul care scuipă aur de unde le-ai dosit, că de nu iar pul măciuca să joace tontoroiul pe spinarea ta." Nu, rogă-te asta să nu mai faci." Semilogii cu voce stinsă hangiu. Îți dau înapoi cu dragă inimă tot ce am luat. Nu mai cești odată blestematii ăsteia de măciuci să intre în sac." Și flăcăul îi spuse. Bine, te iert, deși ai merita o pedeapsă și mai strașnică." dar trage învățătură și ferește-te să mai păgubești vreodată pe cineva. Apoi strică, măciucă, intră în sac și îl lăsă pe hangiu în plata domnului. A doua zi porni spre casă cu măsuța năzdrăvană și cu măgarul care scuipa aur. Când îl văzu iar acasă, taică să se bucură spus, și se grăbi să-l întrebe și pe el ce meșteșug a învățat printre străini. Am învățat strungăria, dragă tată, răspunse feciorul cel mic. – Bun, mi șuc, n-am ce zice, dar îmi pare că cere pricepere multă. Și tu, cu ce te-ai ales de pe unde ai umblat? – Cu un lucru de mare preț, dragă, tată. Cu o măciucă într-un sac. – O măciucă? – Mare chili, pierd ce să-ți spun, se strop și bătrânul la el. – un fleaca ăsta ți-ai vărsat sudoarea atât amar de ani? – Păi măciuci! Slavă Domnului, pe toate drumurile din Belșuc, le poți tăia din orice copac. Așa o fi, dar vezi că măciuca asta mea nu e ca toate măciucile, tată dragă. Dacă spun doar atât, ieși măciucă din sac, odată o vezi că se năpustește asupra oricui în vrea rău și-i trage o sfântă de bătaie de mildeșală de și nu-l mai slăbește până nu-l lasă lat la pământ și nu-l aude cerându-și iertare. Uite, cu că asta am putut scoate din gheara hoțomanului de Hangiu măsuța fermecată și măgărușul care scui pe aur pe care le găjise de la frații mei. Și acum trimite să-i cheme pe amândoi și mai poftește-ți și toate neamurile să le spăteți pe săturate și să le umplu și buzunarele cu aur pe deasupra. Deși nu-i prea venea să se încreadă în spusele flăcăului, bătrânul își chemă toate neamurile la spăți. Când i, -i văzu pe toți adunați, strungarul întinse pe jos un cearceaf, aduse măgărușul și grei către cel de-al doilea frate. Și acu, dragă frate, poruncește-i tu ce trebuie să fac. Atunci morarul rosti, urechile dă-i drumul. Și într-o clipită începu să se reverse la galben cu doiumul, de parcă se pornise să toarne o ploaie de vară cu bășici și măgaru. Nu se opri decât atunci când fiecare dintre cei de față își umplură buzunarele, că abia mai puteau merge de-atâta bănet. Uite, ți-o citesc pe față, ca ai fi vrut și domnia ta să iei parte la împărțial. După aceea, strungarul aduse măsuța fermecată și îi spuse celui mai mare, și acu, dragă frate, poruncește-i tu ce trebuie să facă. de îndată ce tâmplarul rostii așterne de masă, se iviră pe ea o sumedenie de blide încărcate cu tot soiul de bucate, care mai de care mai alese și mai gustoase. Și s-a întins un praznic, cum nu se mai pomenise niciodată în casa croitorului, și-au petrecut și s-au veselit gazdele și toate rubedeniile până în noaptea târziu. Poate că vă vine a crede că au dus într un așa, mâncând și bând și nu mai făcând nimic altceva. Cine crede asta, amarnic se înșală. Câteva zile în e drept că au ținut-o numai într-un chef, dar atât. Și într-o bună zi, fiul cel mare, templarul, se pomeni că zice către ceilalți. Multă vreme nu o să mai rabd să tot rândăvesc, așteptând de la măsuță să mă hrănească, iar de la măgăruș să-mi mă umple punga cu galbe. De-așa, trai, m-am săturat pe deplin. Cel de-al doilea fecior morarul spuse și el păsul. Ăsta e și gândul meu. Dacă s-ar întâmpla ca vreodată să nu mai pot auzi roata mori învârtindu-se, cred că n-aș mai avea niciun rost pe pământul ăsta, căci mi-a lipsit tocmai ceea ce mă face să simt bucuria vieții. Strungarul mărturise și el cel ardea pe suflet. Am depus multă stăruință să deprind meșteșugul strungării ei și mă mândream că am reușit să-i cunosc toate tainele și acum să las baltă totul, să pun meseria în cui pentru totdeauna și toți trei începură să muncească din nou, fiecare la meseria lui. Și lucrul care ieșea din mâinile lor era făcut mai cu temei decât înainte și câștigau atât că nu mai duceau grijă de nimic. Numai croitorul își puse la păstrare în dulap, acul și ața, cotul și fierul de călcat, că se ostenise destul în viață, trudind din greu, și îl să răbătrânețele, Dar pentru că nu voia să stea nici așa cu mâinile în sân, își cumpărasă o altă capră pe care o ducea în fiecare zi la păscut. Capra asta nu ajunsese să învețe graiul oamenilor, așa că nu auzeai niciodată plângându-se că n-ar fi mâncat de ajuns. Și ca o capră neînvățată ce era, striga într-una numai be be. Poate că unii dintre dumneavoastră o să mă întrebați, da, cu capra cea răutăcioasă, ce s-a mai întâmplat? Și uite, chiar acum o să vă spun că de mult îmi stătea pe limbă. Pasămite îi era rușine să umble în lume cu capul ras și de aceea fugise în pădure de se ascunsese în vizuina unei vulpi. Când vulpea se întoarse acasă și de dus să intre în vizuină, odată se ațintiră spre ea din întuneric niște ochi mari scânteietori că o cuprinse spaima. Și se sperie între atât vulpea că o luă razna prin pădure de se ciocni bot în bot cu ursul. Văzând câte de tulburată, ursul întrebă, ce-ai pățit cu mătră, vulpe, de a o mutră așa de speriată? Vai de sufletul meu se tângui roșcata, o dihanie fioroasă și-a făcut culcușul în vizuina mea și are niște ochi să mor de spaimă, nu altceva. Las că o facem noi să-și ia-ndată tălpășița," se groză vii ursul. Porni alături de vulpe și când ajunsele la vizuine, moș Martin și-aruncă privirea înăuntru, dar când zări ochii aceia ca de foc, îl trecură și pe el toate sudorile. N-a avut inimă să se măsoare cu fiara asta sălbatică și o luă și el la sănătoasa. Pe drum se întâlni cu o albină și aceasta, văzându-l că nu prea era în apele lui, îl întrebă, Hei, ursule, dar ce-ai pățit de ai asta încuruntată? Unde ți-ai lăsat voia bună? Ia, spune Îți vine ușor să vorbești, răspunse ursul, fiindcă n-ai pățit-o ca mine. Abar n-ai că vizuina vizuina și s-a oploșit o dihanie fioroasă, cu niște ochi holbați, că îți vine să mor de frică, nu alta. Și uite, nu putem în niciun chip izgoni de acolo. Grăie atunci albina. Mielă mie de tine, ursule, ce-s eu, obiată gânganii pe care niciunul dintre voi nu o bagă în seamă, dar cred că o să vă fiu de folos. Zbură albina în vizuina vulpii și după ce se dumiri, unde-i dihania, se lăsă pe capul cel ras și o înțepă atât de strașnic că sări capra în sus behăind pe și o rupse la fugă ca o căpiată. Și nici până în ziua de azi nu știe nimeni încotro a fugit.